«А в того? Ви не питали посвідчення?» «Ні». «Повірив на слово», – зніковив Боцман. «Ти вибач». «Який він із себе?» Кнехт замислився, закліпав повіками. Я напружено чекав. Він підійшов десь близько дев'ятої вечора. Невпевнено почав рибалка. «Е, близько дев'ятої, бо скоро прибув теплохід з останнього рейсу». «Якого числа?» Десятого. Сам він нічим непримітний чоловік, вище середнього зросту, у діркатому капроновому капелюсі. Да. Ляснув себе по лобі Боцман і жваво додав, «У нього начисто голена голова». Я помітив, коли він витирався хустинкою. «Голена голова?» «Скорич!» «А вже ж!» «Мені відлягло від серця, хоч і був незадоволений собою». Зрозумів, що майор дістав значні відомості, бо саме після десятого він вдруге радив мені навідатись сюди. То наш працівник заспокоїв боцмана. Наш. І що ви йому розповіли? Майже нічого, знизав крутими плечима кнехт. Бачив я, бо знічав я зириш в круги швартбот радутного і того пацана. Тренувалися вони довгенько, відпрацьовували повороти, йшли галсами, потім відпочивали Де відпочивали? Тут? Ні, он там, махнув рукою Кнех Біля дач, під очеретом А після швертбот причалив до набережної Оце і все, що розказав А хлопчина був у швертботі, коли той причалив Не помітив Я ж за ними спеціально не стежив Ніби виправдовувався Потім, мов, з нотками іронії. Між іншим, капітане не Кнехт. Ось тобі на, оце признання. Я витріщився на рибалку, мов, на снігову людину. Мені аж відібрало мову. Я Лило Микола Панасович. Він оглянувся на мене і стурбовано запитав. Ти чо? А ти, видать, не місцевий. Кнехт – моє прізвисько. «Нехт» — це металева тумба для закріплення канатів. А ти вже подумав. Босман засміявся, ворухнув рукою, і на граніт йому під ноги шльопнула срібляста верховодка. «Да, Микола Панасовичу, я з полегшенням передихнув». «Мотай на вуз», — хитро підморгнув мені. «Знадобиться». «Дивно, що скорич так наполегливо спроваджував мене на набережну» де не виявилося жодного свіжого факту. «А наш працівник більше ні з ким не розмовляв?» – спитав наостанку. «Тільки зі мною». Попрощався з боцманом і пішов. От і значимі відомості кепкував із себе. Проте непокоїло, що я не помітив чогось суттєвого. Як у дитячих журналах. У намальованому дереві треба знайти якесь звірятку. І от довго нишпориш очима серед гілля, поки раптово не помітиш те, що шукав. Ще й дивуєшся, як це просто. Не міг він мене наштовхувати на неповний слід. Навіщо? Скорич, як і я, теж зацікавлений, щоб Руслана швидше знайти. Розмовляв майор лише з лило. Я ж зупинився, вражений своїм здогадом. Він посилав мене до Лила. Відтворив у пам'яті нашу розмову. Нічого особливого, все знайоме досі. Що ж мав на увазі Дмитро Юхимович? Ну як там босман? Ще не збирається додому? Раптом озвався до мене рибалка, що назвав кнехтом, і насмішково-то продовжив. Не хвалився своїм мопедом. он стоїть за платаном, показав рукою. Справді, з-за грубого стовбура визирало колесо. «А де живе, старий?» – запитав. «На Пушкінській. Приголомшений. Я завмер. Ось яке відкриття зробив Скорич. Адже Руслан пішов по Пушкінській. Він устиг подзвонити і...» Так залізна витримка у кнехта. Ні розгубленості, ні хвилювання. Тільки невимушеність і приваблива простота. Як розпізнав майор у ньому злочинця? Звісно, Лило теж йому сказав, що не бачив хлопчини, але скорич натрапив на слід. Звичайно, навів мопед і, можливо, розшукав свідка, що жив на Пушкінській. Можливо. А мені не поталанило. Вийшов на бульвар і сів на лавку під туєю, що затуляла сонце. Тепер мені треба знайти того свідка». Вирішив обійти жителів Пушкінської. Жеврила Надія, раз майор знайшов очевидця. У такому випадку, як зумів кнехт замести сліди і де сховати труп. У вісім годин вечора, що видно, та й перехожих багато. Я знову відтворюв у пам'яті розмову з боцманом. І донедавна мовлене ним несподівано набуло не вагомого значення, відкрило мені свій потаєнний зміст». А ще столяр кичур, металевий карбованець радутного. Як все просто. Мені аж забракло повітря. Гляну на годинник. Двадцять хвилин на першу. Ще встигну подзвонити майору до обіду. Я в третій наводній станції. Прийшов майже на годину раніше, бо у відділі не сиділося. Ще відворіт почув бадьору команду. Раз-два взяли... І ще раз взяли, я впірнув зелений тунель Платанову алею, пройшов мимо адміністративного будинку. Подивився на вікно тренерського кабінету –